Палій. Сільський багач Андрій Курочка сидів коло стола і обідав, не обідав, а давився кожним кусним. Домашня челядь входила до хати, вносила заболочені цебри, сварилася, метушилася і виносила їх між худобу. Багацькі діти і слуги були брудні і марні. Вони двигали на собі необтесаний, тяжкий ярем мужицького багатства, котре ніколи не дає ані спокою, ані радості ніякої. Сам багач найгірше томився у тім ярмі, найбільше проклинав свою долю і безнастанно підганяв своїх дітей і найметів. Коло нього на лаві, під вікном, сидів його довголітній робітник, старий Федір. Я ніколи не маю такої щасливої години, аби я спокоєм кусень хліба прожер. Бігаю та вганяю, та лиш десь уздрите, а я впаду та й здохну. А мені ж оця їда має йти в смак, як я знаю, що вони без мене в стодолі нічого не роблять. Лиш аби нажертися та день трутити. Що вже чужим казати, як свої діти, то й вони не хоті робити? Я біг би не знаю, як це снарід має на світі жити. Все піде на жебре. І халасував, аж йому очі вилазили. А ви чого, Федори, надходили? Та ви не знаєте, які наші ходи. Зима йде, а я босійський. То дайте ми два лева на відробок. А ви ж годні робити? Вже ж ваша робота закінчилася, Федори. Найби йм. І не робив, лиш, коли хто дав їсти задурно. Це ні. Сьогодні задурно нема їсти. Сьогодні і за роботу не варто дати їсти така та робота. А казав їм вам, найміть мене дівку, були бісти тепер мали свої гроші. Коли ж бо не хотіла та й пішла до двора? Та же певне, хто не хоче робити, та й пхає до двора, бо хоч їсти трішки, але мож валятися. Бідні люди такі настали, що лиш би раз на день їв, але аби нічого не робив, то й тогди рай. Як роби, так мають, так їм Бог благословить. Сьогодні би у вуживку скрутитися, аби щось мати. Та тих два леви я вам дам. Що буду з вами робити? Може, якось відтрутити, але більше не приходіть. І не бануйте, бо не дам. Самі видати, що ваша робота ні по чому. Та я Андрію мусю си коло людей тулити, а де ж я си подію? Дівайте де хочете, а межі газди ви вже не здатні. Шукайте собі служби в жида або у пана, там робота легша. Ви мені файно радите. Як я силу коло вас лишив, аби я на старість ішов жидам воду носити, за сте мені не робили. А, бувайте здорові! І Федір вийшов з хати.